פרק ד' שמעו דבר ה' בני ישראל, קיריב ריב עם יושבי הארץ, כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוהים בארץ, עלו וחחש, ורצוח וגנוב ונאוף, פרצו, ודמים בדמים נגעו. על כן תאבל הארץ, ואומלל כל יושב בה, בחיית השדה ובעוף השמים. וגם דגי הים יאספו, אך איש אל ירב ואל יוכח איש, ועמך כמריבי כהן. וכשלת היום, וכשל גם נביא עמך לילה, ודמיתי עמך. נדמו עמי מבלי הדעת, כי אתה הדעת מאסת, ואמסך מכהן לי. ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. כרובם כן חטאו לי, כבודם בקלון אמיר, חטאת עמי יאכלו, ואל עוונם יישאו נפשו. והיח העם ככהן, ופקדתי עליו דרכיו, ומעלליו אשיב לו. ואכלו ולא יישבעו, הזנו ולא יפרצו, כי את אדוני עזבו לשמור. זנות ויין ותירוש ייקח לב. עמי בעצו ישאל, ומקלו יגיד לו, כי רוח זנונים הטעה, ויזנו מתחת אלוהיהם. על ראשי ההרים יזבחו, ועל הגבעות יקטרו, תחת אלון ולבני ואילה, כי טוב צילה. על כן תזנינה בנותיכם, וכלותיכם תנאפנה. לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה, ועל כלותיכם כי תנאפנה, כי הם עם הזונות יפרדו, ואם הקדישות יזבחו, ועם לא יבין ילבט. אם זונה אתה ישראל, אל יאשם יהודה, ואל תבואו הגלגל, ואל תעלו בית אבן, ואל תשבעו, חי אדוני. כי כפרה שוררה, שרר ישראל, עתה יראם אדוני ככבש במרחב. חבור עצבים אפרים, הנח לו. שר שובעם, הזנה הזנו, אהבו היבו קלון מגיניה, צרר רוח אותה בכנפיה, ויבושו מזבחותם.